Eta gurekin goizuntan, bi preso oi, Oskar Bizkai eta Filipe Bidartegun non azueri. Egun non panxika. Egun non. Biak haratzeko amekontan, ipar euskal Herriko mendietan, eta orokor euskal Herriko mendietan, suak pizteko deia zabaldua da, euskal presoen sustenguz, Behar bada, iniziatiba abiatzeko edo ulertzeko, eh? nondik partitzen da suak pisteeko deialdi hori? Nondik partitzen den, ez dakik ususen, hori gitar batzuk dute proposatu. E, nola, guai, e, e, e, ekiaren e, egun luzeena den e, oita bat aingurian, eta kari haurtarat, lehen goi duren segidan, E, ideia botaia izan da suak piztia, lehen hau, xarnaferan eta iten bezala, eta leku batzutan honen oiten den bezala, eta haurten aldiuntan, behaz suak piztia presuen alde, presuetaz horoituz uh, eta presuen alde. Eta deia luzatu izan da ba, erritar guziei, eta erri bakotxean antolatzeko, eta bakotxak ikusteko zementetan, eta bakotxak ikusteko zeantolaketan, Eta eh deia da eh bez Ibietxoitzen 20an, bez, eh atxekonomikontan, e, benbiguzietan eta suak piztea. Mm -hmm. Beaz, Euskal presoo guzien alde eta uste dut bezuek ezagutza edo saretzea egin du zuela ere ba, azken uh, ilabeteangeita eh, meeka uh, egunez goxireban egon den patxi Ruiz uh, presoaren sustenguz ari izan eta ba, oskar behar bat azuka uh, aldi guzu txantreko baitzira, patxi errikoa uh, edo auzokoa ejanen dugu eta pixka bat uh, txantreatik nahizan duzue, Patxi Ruiz pretsa ohalen egoera salatu eta hemen iparraldean eri borrukatu berealde. Bai, eh, bo Patxi Ruiz e, astapenetik esartu zutenetik preso beti egonda presente eh auzoan. Beraz eh eldu 6 gunean eh bere eguz greba e, bildu ginen eh ausoko preso preso iak ikusteko ea zer egiten al genuen e, bere borroka lau laubesietara zabaltzeko ez ba ikusten genuen bizikilarria zela berego era sint dugu antzi hasi zela gose greba eta egarri greba hegarri greba hori eramanzun 12 13 egun berazala e, horrenkari e, zaretu genuen asteko ausoko presoak presoiak Eta e, hortik atera zen iniziatiba bat e, egitea manifestu moduko bat patxiren e, borrokaren aitzakiarekin, baina e, hartzen e, preso guztiak, bere, haien egoera. Eta la, atera genuen manifestu hori eta segidan hasi gineen e, bakoitza daukagun ezagunak beste presoiak eta hola ba bidaltzen hori nolabait jasotzeko atxikimendua eta denon artean ikustea emekimekix egiten altze tanibo konkretuki ba Filipekin eta beste batzuekin ezarri nintzen harremanetan eta hola harrera on batekin eta 20 tarazten alduko hain eh, zuzen zergaitik eh, eremanduen eh, protesta luze hau Patxi Ruizek hasida eh, eh maiatzaren amekan eta bo, kartzelan eh, Covid 19-aren -e eh, krisiak eta txarra salatu nahi izantzen eta bereziki ere funtzionarriuen funtzionario batzuengatik jasan presioak edo mehatsuak salatu eh, nahi zituen eh, bai, hori, horrekin. Ba, hori ba, berak eh, errantsun eh, idatzi zuenean gutun bat eh, hala, Euskal Herriari edo eh, Edo? Hora saltzen zun nola egiten na zenne helgarateratze batzuk presondegian salatzeko e, zuke aipatu duzuna ez e, pandemiaren e, kudeak eta eta horrenkari berak hartu zuten e, mobilizazio hoien burua bezala eta ala, or, irainak, e, mehatsuak eta la eta berak lehenengo momentu batean e, egin, egin zizkion bere buruari e, zainaktu e, moztu zitun, eta gero hurrengo gunean, segidan azizene goze eta garri greba. Ikusita baita ere, ala, nartzeleroak e, ezuten jakinai, medikoen aldeti baitare tratu oso oso txarra, eta, eta, ala, Beraz, patxirru izan aldeko mobilizazioa eta da izan, egia da hainitz izan direla, elkarretaratzeak, izan dira ere ekintzak, aranola alderdi politiko batzuen kontra, edo hien kontra, konfinamendu garaian gertatu dira gauza horiek, eta kritika hainitz izan da, ezadostasuna hainitz, eta zatiketa ere bereziki abertzalen artean, zer, zer irakurketa egiten zuek. Ni leringo gauza errango nuke, e, nip gaita entzun dut itzoiek ez, ekintza. E, a ber, izan dira, egon dira margoketa batzuk, hori agerikoa da, me e, zindugu antzi ez ere Euskal Herriko pareta betidanik e, mintzatu dira. Eta, bo, zuk aipatzen duzuna, e, satik eta nik uste dut hor bai egia da, egon dela hor e, agiri trukaketa bat e, amistiaen euskal kontrako mugimendua eta euskal presoen kolektiboa gero sortu ea txibildu eta bar. Nik uste dut hori askenean, e, ala, ez ni bedelen, ez nahiz e, amistiaen euskal kontrako taldean, eta gaur egun ez da ere e, kolektiboan, uste dut horako e, gauzak haien e, artean, zindu e, behar dut guk anpotik, guk hauzoan, hala. E, Bagenekien, e, patxi ez dagoela gaur egun kolektiboan, meleen e, astarpenetik errandut guk betidanik e, patxi e, uki dugu beste presoekin e, batera hausuan. Eta gure e, ideia edo helburua hori zen, berabaitare baitare, babestea olako, olako momentu, momentu gogor batean. Sartu gabe, duen e, dezberdinik eta beste, beste batzuekin edo beste antolakunde batzuekin ez. Filipe, e, ez dakit, Patxihuiz ez ote da bilakatu e, ez da politiko baten sinburu. zatiketa Ma, politiko baten sinburu. Ez, uste dut, zatiketa janik baztiela, eta justuki Patxihuizen inguruan entxatu dena egitea, da justuki kalapita horiek eta gainditzia ez, iniziatiba batxi irruizen aldekoa, izan da txantreako preso oietaik, abiatuik, eta preso oi oiek edatu duteak iria beste preso oi guziei, oai? Right? Eta hor, bada, irueun bat preso oik izenpetu duteak iriori, hori, aldekoak, ala ego aldekoak, eta erakundekoak e, izan ikane, eta, eta movimendua sortu da horren inguruan, gero batzuk, E, Bailiartu dira patxi juizen aldeko mugimendu oktaz e, e, Beren kalapitak eta berritzere e, ateratzeko Baina gu ez gira batez hartzen oktan Ez gira ez ata, ez sortu, ez, e, ez kolektiboan e, Gira preso ohi bezala eta nahi duguna Eta horren inguruan piztu dena Eta guk ere parte hartu dugu dugun mugimenduietan Elgarretaratzetan eta erritarrei emaitia likukoa, ez? Erritarrek eta gizarteak berdu hartu likukoa, alderdik eri guzien gainetik. Eh? Eta hortako, patxi guizekin abiatu den movimendu horren segidan, izan da beste iniziatiba hori, suarena. Ez? Eta patxirruizek, kosegreoa, gelditu du, behinan presoak beti preso dira. Eh? Eta baita patxirruizek, bai, beti preso da. Eta patxirruizek berak bere eskakizunetan, du kasua eta du Sustengua eta eskakizunak edatu ditu eh, eskoal preso kasu guzei buruz. Eh? Bede aldarrik apenak ziren eskoal preso politiko guzien eskubiden alde. Eh? Eta behaz eh, gu, aratago joetengi da, zenta gure iduriko, joan berda, aratago, eh? ez bakarrik eskoal preso politiko guzien eskubiden alde, hori lemitziko gauza, biztan da. Eh? E, eba inan, berda guguna gozoan, eta, eta azkenan, badakigu, aterabidea zoinen, eh? aterabide bakarra Eta eskoal preso guziak atelatzia, libratzia, eta hortako ok, mugimendua abiatu da, ba, e, ideea da mugimendu hori segitzea eskoal preso guziak eta azken preso politikoa askatu hartio. Mm. Inpresoa duzue, erritarren mugimendua hori, ahol du dela azken urteetan? Ba, ahol du. Nik uste, sustengoa hor da. E, irudiko hori ez da desagertu, no? Da, presoak, e, ala, or dira aste bururo, bueno, orain, ezin dame, aste bururo badira bizita, iendea ibaten, ibaten da, badira gutunak, e, egiten dira gauza ekimen, ekimen dezberdinak. Hori, nik uste hori eta desagertu baina bai ikusten dugu e, momentu batean e, nola baita, e, Olako ekimen pixkate ekrikake astintzeko hori bai geratu e, da albo batean. Utarria egiten da urteko urteko manifa erraldoia aur e, dira azken ostirala, baina hala e, bateti bestera badago hutsune handi bat eta ez dago Eez dago fitxik. Ba, eskaz, da, eskaz da dinamika bat ja e, da dinamika azken urte hauetan pixkata buldu dela. Eta utzi da pixka bat batzuen esku eta e, negoziaketetan eta e, ibiltzen die nahi. Eta e, gure idea, fe, ene ideia eta presoioen artean eta mintzatuz eta gertzen dena. Da, e, artzen diren iniziatiba horiek ez dira beste e, urratzen kontraioaiten. E, e, Indakmetak eta imeak da. E, Alde guztietaik piztu berdira iniziatibak eta iniziatibak, iniziatibak guzti horiek e, indar bat osatuko dute. Eta negoziatzea ditendinen lan, erresto ezanen da, balimada gilean dinamika bat, balimada mugimendu bat indartsua gilean, ba, errexeago ezanen da negoziatzea behitea eta, eta ardi eztea presoak ateratzia. E, e, Baina nortarako berda dinamika hori, Azi, behar da, utzi eh, garatzen eta, eta utzi behar da jende iniziatibak hartzen. Eta denek balio dute, odean batzuk gineute presoak etxerako, besteak eh, eriak etkartzeko, besteak balintzapikoak ateratzeko, beste batzuk amnistiaren zat, ba, presuen alde egiten den gauza guziek balio dute. Eta ez dute elgar trabatzen, elgar inartzen dute, elgar elikatzen dute. Hori da gure ideia, idea, zaurtako, galitzen dugu denei, hartzia iniziatiba. Eta hor shura poboztatzen poboztatu dutenak, gauza bera jandute, jandute, ba herri bakotzean antola ziste eizuen aitzen bezala bota zuen ideiak eta, eta bildu jendia eta ola intzinatuko gira. Eta mm horian -hmm. suaekin asten da eta gero izan da beste zerbait, agian, agian izan da beste gauza gainiz, emeni pagaletik joanda ideia hegoaldeat eh, idatua izan da, ikusiko dugu egualdia nola hartzen duten eta ja beste handik beste ideia batzuk dira. Hori da elburia. Azken presua libratu hartu No. Ikus izain da asteko larumatuntan, Ipar Euskal Herriko mendi andana batean, eh, um, suak piztuko baitira, gaueko amekontan, itzordu batzu izanen dira lehenago uh, mendiratiko igaiteko. Hori no, bai. Adibide batzu emaiten aldira, ez dakit... Uh, Be, bai, or, badi, badakigu ez ditugu denak buriantzen, da badan danatare hori ipar aldean hor badakigu eta senperen eta... Em, Itxasun eta Kanbon eta Azparnen eta Eletan, Lekornen eta Bildu behar diela. Hote, ideea da amekontan suak piztuak izaitia, Egiko e, plazan plazetan eta biltzen dira zazpiak ingurian. Zazpiak batzutan zazpitan, beste batzutan zazpitan, beste batzutan zazpiter ditan, beste batzutan zorkzitan. Eta galditen dute jende jitea e, janari eta edariekin, musikat resnekin eta pixkat bestagiroan izan dain eta elgateratzi hori. Bai? E, ordean, el, ustakit, itzok du batzuk, batzuk bildu beharadirea aldaburian, aldaburian hor lagasoron zazpiter ditan. Bai. Gero eletan ere, eniz hori txusen zel ikutan bildu beharadiren uste dut atseko zazpitan edo hola, edo behar ba, lehen hau ere horiek zen, eta hek badute uste dut besta iteko... Ideia hondibat eta askimotibatia dira. Baigurri. Eta gero beste batzuk, e, oizte, ez ditu baki, baigorgin eta e, suak, e, suain jautela eutela oilean doin. Eta abiatuko dira zortziontan e, bereko plazan. Hori badakit, ba. baigorrikoa, baina besteak ez dazkit. Entzuten gaituenak eta interesa baduenak, bere jitik hurbil latxemanen du norbait honen antolatzean. Eta inberdena, e, gero galdeina dena da, e, bakotsak bere mendian zua inaduelaik eta amekontan argazki bat hartzia eta argazki hori edatzias saretan eta jendek e, ikus dezaten e, lekudez berdinetan egina izan dena eta ez ari nahi, du, nahi duten lema, ia, presoak etxera nahi baute, presoak e, karrikarat edo kalera, edo bestarat edo, edo amnistia da nautena, Ena, ia, presoen aldeko zerbait. Mm. Hori da. Eta, takit, zegei joan oztaz? E. Izanen dela besterik, ezan duzu, e? a, a, lehen ekin da, hor hasi zireste saretzen edo elgarre zagutzen e, aste eta komobilizazioekin, baina izanen dira beste batzu eta beti segituko duzu elgarrekin argemanetan. Ah, Bistanda. Bai, bai, hori da gure esedia, eh? gure esedia hori da eta e, gu gu gu, gu ez da hartzen gira, eta preso hori bezala motivatia gira, zein biztan da, den preso izatea eta ordian dira ez du gu guen bon hartzen ala preso bat ono izaitia ta haiieeteko eta hoi badu bat behatzi urte ez pasatu den mekantzen ikuste ez. E, behatzi urte pastea dira behatzi urte houetan ez dago za ondik mutu bestaldetik. tenoria da pexko bat gauzazak e, mugiazteko ez, eta eta gu bezala eta hori placezer egintuen dauku ikusi ditugu gazteak mugitzen, gazteak iniziatibak hartzen, gazteak proposamenak egiten eta eta antolatzen bakotxea bere aldean eta horrek egiten du, belaunan libehiak haidira hoberotzen eta hori da etorkizuna. Eta bake prozesuaren gibelian lanian ari direnek zer eranen dutea, zurekin batekin dute edo eranen bai, agien bai, eta ez gira neoren kontra joaitean e, kontrakoa da. Zera, dinamika horrek e, indar bat e, erakusten balin badu, e, bake prozesuan direnei, e, Ba, e, lagunduko die, La, e, sekulako laguntza ekarriko die beren egiazko, azken ean egiazko bakre prozesu bat abiatzeko. Eh? Zenta gaurigun ez da haretan albake prozesua abiatua dela, zenta bakarrik alde batek, alde batek inditu urratxak. Eh? Eta besteak batez, dordean bakre prozesua egiazki abiatzeko, ba, bi aldek behar dituzte urratxak egin. Mm -hmm. Untsa da mezua pasatua bi jarattzean gaueko amikontan mendietan suak piztuko dira Euskal presuen sustenguz Filipi bidda. eta oskar Bizkai 1000eskarratetu geri. Bizkazuei Eeta itzoduak egietan eh? lehen hau,